Ja välkommen till Joachims ettermiddagsshow uten Joachim Meren, Me Me som er <tøk> dessverre syk i dag. Han er ikke tilgjengelig i dag. Da skal vi eh, prøve å lede showet uten han. Jeg heter Oskar Lennås, og jeg har med mig mitt eh, faste sidekick, eh, Mathias Olsen, ja, ja. som har mange show han vil eh, vise frem til oss i dag. Vi skal ha test av... Eh, som Mattias kallde så fint drickvaretesten. Han altså har snart drickigt upp klassen så nu om ro ner lite till testen. Vi rankar ju 0 till 100 korker. Vem som är bäst tar extra lede med 81 korker. Det är enaste på lista. Eh, vi ska också spille lite musik. Mattias eh, står lite runt här nu, är nervös. Vilket grej så. Sånn? Han så skal vi ha litt nyheter og vitser som vanlig Og så får vi ikke masse med Joachim Men det kan komme på neste sending Da skal vi sette på Good Time av Owl City og Carly Rae Jepsen It's always a good time Ja, da skal vi ha litt uh, vitser. Det var uh, Good Time av uh, Owl City og Carly Ray Jepsen. Det er, uh, vi har litt gråvisere på lager. En uh, finne har kommet uh, hjem fra krigen. Toivon har akkurat kommet hjem fra den store vinterkrigen, Alltså i Finland i 1940. En reporter fra lokalavisen skal intervjue ham. Hva var det første du gjorde da du kom til hjem fra krigen? Da knullet jeg fru, min frue av svaret lättare bekämpat blörsämt svarade jag när spurtade reportören så men vad gjorde du efter då? Ja, då knullade jag min fru en gång till, svarte Torvån. Rör Kina, frågade reportören då, men efter det da?» Då tog jag tog jag av marsia, svarade Torvån. Ja. da tar vi når du kanskje nevner litt sånn gråvis, så kan du fortelle deg at du har fått sånn polo-plakat av mora din. Ja, vi har fått <laughs> naken-plakat av min mor. Naked bitches. Naked bitches, som fra D-Tech, altså filterprodusent. Vi reklamerer litt for de. Um, har vi noen bra vitser her da? Vi får ta og se... Altså siden det ikke er lov, ja vi kan, vi kan ta en en liten negervitt, vi kan jo ta... Spade. Ja, hva... hvordan slår du, eller dreper du hundre mygg, nei tusen mygg på en gang? Du slår jo en neger i ansiktet med en spade. Ja, det er vel egentlig fluer da, for vi flyr bare fluer rundt om hvert og greier, og vi legger jo neger så tar vi Så skal vi ta en som heter Bulldog. Eh, «Lille Ole, pappa, hvordan ser en eh, vagina ut?» Faren sier «Gutten min, du gutten min, før sex, ser en vagina ut som en drød rose, med bløte deilige blader og med duktet deilig parfyme.» «Hm, sier Ole, var med etter sex?» Faren sier «Har du noengang sett en bulldog spise majonæss?» <laughs> «Den var litt bra, må jeg si.» litt, «Litt bra.» «Litt bra.» «Vi skal ta en som heter «Ristende dame.» Det var en gammel dame som kom inn til ekspe ekspetrisen i kondomeriet. Hun kom sakte, skjelvende og ristende fra alt i disken. Hun spørte forsiktig med en stemme som ristet mens hun snakkes. Selger dere vibratorer her? Ja, sa damen bak disken lurerne. Da kom det fra den gamle damen mens hun ristet. han kan jeg slå den av? Nei, det var, Nei, det var, det var, det var morsomt først. Ja, vi har bare mye lange vitser her. Men det skal sies, damer er spregkottet. Det er herlig. vi snart sette opp på en sang, hvis vi finner en vits til her. Ja, Hane og Høne. Nå sa, sa Hane til Høna, hvor skal jeg pule deg i dag? Da ble Høna livredd, flakset med vingene mens den skrek. Bak, bak, bak, bak, bak, bak, bak! <tøk> Va Ja, då kan vi ta och sätta på en sång som heter Öjeblick av Circus Elköp og IMA. It's a baby. I know I. Ett öjeblick. Ett öjeblick. Du behöver med stark ju om sätta va. Sett et blikk i horisonten min og ser at det blir fett bra Fordi vi ikke planla, for alt som ikke kom For de som kjemper mot og for de som kjemper for og tiden er for alltid, da tar jeg med det beste Så du ikke vil, kan du spare meg for resten Et øyeblikk i dag er det peneste vi får Storm er i dag, hør meg lykkelig Tingene som var av de gjorde alle minnene vi har. Se på alt da og alt vi Var det som sånn du trodde veien din skulle gå? Gjorde alt for ikke gå under. Jeg har vært på det mest store øyeblik, store stunder og jeg undrer på tiden er for oss. Har du sett det må vi motens verder Nå vi snakke om ja, peniser. Jeg har brukt 25 år av livet mitt på å forske på TIS. Og jeg er da ekstremt flink i det. Og i dag, så tar vi for oss hestepikker. Han kjenner som eh, hestepenis. Og det er mange som har spurt meg om høner virkelig har Penis ja, nej, penis. Eh uh, har uh, gått på jeg har inte gått i skola, men jag har varit uh, väldigt aktiv på idrott. Ehm <laughs> um, <laughs> um, ja. Jag jag är urolog Eivin. Har du någon fråga till mig? Vad ska? Ehm um, ehm um Hur lång er en vanlig penis? Nej, det kommer an på. Låt mig tänka. Eh, ifölge vad tok mastergraden på internet så visste det sig att vara ja, närmare 10 cm. Hur upplevd? Ti centimeter, centimeter håller massvis. Massvis. Ja, eh, hver gang jeg snakker om Tiss, ja jeg er urolog, Edwin igjen, ja igjen, ja ja, ja, ja, og da, da vi må høre på Hall of Fame. You can be the King Kong banging on your chest You could beat the world, you could beat the war You could talk the guy, go banging on his door You can throw your hands up, you can beat the clock yes. You can move a mountain, you can break rocks You could be a master, don't wait for luck Dedicate yourself and you go find sit down Be champions, be truth seekers, be students, be teachers, be politicians, be preachers, yeah. preachers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, Ja, det var Hall of Fame, fit Will.i.am av The Script. Tre, tre gutter, vi vil gjerne sende en personlig hilsen til Henriette Belgium som gjerne ikke ville blitt läst upp på, eller sagt på radioen, men vi hilser til deg likevel, vi får håpe at du hører på fra kvart over fire. Dette är ikke live, det er opptak fra en time før. Vi skal ha dagen i dag akkurat nå. Och så Det ska ha Simon show efterpå, men först först ska vi ha 16 oktober alltså. Är den 289:e dagen i året eller har den 290:e i skuddor? Det är 76 dager igen av året. Namnedag har Finn och Flemming. Har du någon som heter Finn och Flemming? Nej, jag var en flygprom. Det är. tar vi ja, vi har Finn Kristian Jagge och Eh, uh, en Fleming är ju ett etternan alltså då var det fel. Eh, uh, vi har uh, nei, dreit, uh, nei, nå jeg det har något grejt. Nej, då glömde jag det. Oh, faen, det <laughs> ja, men då då delar vi klass. Vi ska ha testing av göjsaft. Båda kan bli väldigt spännande. Uh, vi kan ta i alla fall ett dödsfall, Gustav Terjung, norsk förretningsman döde i 2007. Det var det eneste regidre av det. Um, Livsigne Navasette legger seg flat i dag, har utskjelt og sitter ved siden av en meget pen ung dame. Um, det skal spilles begge to landskamper i dag, både U21 og uh, proff, eller uh, senior. Det er... Uh, Norge mot Frankrike U21 på Marinlyst i dag og det är keeper Norge på Max i kväll. gutter, nå er Scarlett Johansen singel så då er det bara å löpa till påskan så. har vi fått se världens eller Europas tyngste keeper. Han var jävligt fett dag to døde i husbranden i dag. VG søker opp lysninger. Dixpedition har ny episode med babes, alligator og fuktig sigarføring. Rekordhopp fra Felix sitt perspektiv. Det var vel da falt, fallet 39 kilometer mot jorden. Ja, dyrebildene strømmer in Kan det ta bedre bilder enn dette? Det er konkurranse om å ta best mulig dyre bilde og så vil jeg også informere om at uh, dere kan by på radioresepsjonssending og få radioresepsjonssending hjemme hos dig selv jeg vet ikke om alle er så i det men uh, er du interessert i det du kan by og det går til, pengene går til tv-aksjonen jeg, jeg kunne ikke bytte penger jeg har sikkert bytt over 1000 millioner for da kan du få sendingen hjemme hos deg det kan også få sende inn hjemme hos deg, hvis jeg får ta hand med pc Du kan gi meg 500 kroner, som kommer jeg til å sende hos deg. Vi skal høre på en sang, den heter Fest på smest av, featuring Tina Bettina av Madcon. Det er da jeg beatboxe. Helt litt det er på egen sang med Madcon. Å, shit, det er Men du, hvem er Mad og hvem er Con? Det er stort systemet med Tina, han liser, I'm rich, Det neste som må være i en del med baguette nå. Ja. Er det friskt på smesstad helt? Er det friskt på smesstad helt? Ikke ha rett Si en ting. Kaffetrakteren til Monty Bettina er rasistisk. Ja, for den heter Mokka Master. Ja, det var fest på Smestad Vest av Madcon, Tina og Bettina. Vi skal ha den ukentlige brustesten, eller drikkevaretesten. I dag er det gøysaft som står for tur, og da skal jeg ta smake. Måletiden har allerede drukket opp to glass. Ja, det smaker helt spesielt. Ja, da kan... Nå skal jeg ta og skrive ned et tal. Du kan jo skrive hvordan det smaker. Ja, det smaker godt. Jeg sier 62,5. Ja, og jeg sier 55. Så da er vi snart tilbake med resultaten Vi kan jo ta og... Ja, resultatet fra testen og se om det går bak Tabekstra, det tror jeg de gjør. Vi skal snart ta både Siemens show og vitser, litt mer vitser. Vi kjører en sang først, og den heter Pandy Alarm av Nicki Minaj. says that i own Nikki, Skeezer, please just my own sexy, sexy, a bad no mother i ...att streamen, jag skulle bara ska sätta ordet ett flår. Hallå! Vi har hett på... ...Panzelon! Nej, den där fick jag bara sången för... ...Nicken var den. Hahaha! Ja! Idag... ...så... Ja, ...jag är en ny... ...jag heter... ...Rohar... ...Roger kanaler... ...men... Jeg, jeg, lik, jeg, jeg liker å snakke om ting jeg liker selvfølgelig, og i dag så skal vi snakke om uh, familieis. <laughs> og der jeg bor, jeg bor ikke for langt ifra der jeg er på studio, men jeg vil kan se si hva jeg er det. Så jeg er jeg ute i skolen, i hytten, og det er faktisk is med vaniljekrem og sånne ting. Mm. Mm. Og så... Hva jobber du så? Jeg, jeg, jeg vil ikke si det. For jeg, jeg, jeg, jeg trykker ikke det. Og så vil jeg ikke si det. For jeg, jeg går på navn. Du går navn, jeg, ja. det er veldig krevende jobb og mye kontorarbeid. Jag må til og med gå hjemmefra och bort til, eller där de folka som gir meg penger, jobber. Og da må jeg sitte og prate med de for å få penger. Det er ikke greit. De ble skammefag. De bare sendte ting videre, og det hjelpte meg nesten ingenting. Jag får 7000 i måneden det er akkurat nok til å kjøpe vaniljeis og vaniljesaus. Og det like jeg. Selv om vi egentlig ikke om det i dag, så er ikke det så veldig gøy for det, tror jeg. Etter min livserfaring på 12 år. Neida, jeg bare tilsammer til at jeg er 60. Neida, jeg, akkurat da jeg kom på meg så har ikke jeg mamma og pappa henger. Så jag jag skulle egentligen inte och hur många var Men det har jag inte något att si, tror jag. Men uh, alltså ja, har du några fet buffen också? Jag är väldigt dåligt att snacka. Vad hör vi på? Hör det på? Joakim. Ett märksåt joakim inte hör vi på. Oh, radio. Ja ja, det är ju party och det er, er Oskar som har radioen, og jeg fikk lov å komme. Og så, og så nå han, han har han altså lyst til å høre på en sang. Han står og hopper i stålen. Ja, det ja, er bare vi hører på. Party fakea. <laughs> ja, det er driterlig det som står rett gubbtelle det är att jag fick höra om en flicka jente. Hon hette Hendjette och vi oskär hilstade henne i stad. Och jag syns du är gräi och snäll, även om jag inte har mött dig. Jag sett en bild av dig och du ser tuffet. Och och så så snakket vi, ja, men jeg kan ikke få en ny feste, fordi jeg har en feste, og han er hjemme nå. Han heter Geir, og ja, vi liker hverandre ganske godt noen ganger. Han tvinger meg til å bo der, og har ikke noe annet bo. Og så får jeg mer penger av siden jeg är sammen med en gutt. ja jag är en kultist det. För det är bara så sånn. må man även en ting till det är det at det nu siden det har blitt höst så är det fis hon full eh fotboll och pizza Så jag tänkte att vi kanske skulle sätta dit tinga som och då blir det kjøytekvig. Haha, det er senten Det er da sånn, ja jeg Men uh, där blir det Jesus Kristus, det är neste sangen, och det, det, det, det er siste gangen jeg prater i dag, så ha det bra, og ha det Henriette, du er tøff, eller en sjogge, ha det. sin autta voi kuivevana käymertä myrskyävää isuajesta rantaa missään näin yksin mä oonen ja kare ja näe, ei kansan käy pää, kun hukkana vai vain huudon päähän kylmyttä pelkää huokuma se ja vain ympärillä minun se sieluni haavoittaa jeesus kristus jeesus kristus jeesus Jesus Kristus er min avfol. Jesus Kristus. Jesus Christ, Sä opetit myös meidät rakastamaan, nyt rakkaus täällä kuolton Ei lämpöä saa täältä kulkea, sanon maailmatunteeton. En apostoleitasi missään nää pois kutsussa heidät piiloistaan. Sä ja sulatat pois meitä, meitä jää tuo rakkaus maailmaan. Jeesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus yksin auttaa auttaa Jesus Kristus, Jesus Kristus, yksin auttav høy. Jesus Kristus, Jesus Kristus, Jesus Kristus, yksin auttav høy. Sæt uskani vois viede ainoastaan, sæ kærkisin ykseni, tunnet vain. Tiedæn, mæ sen sulta voi saan mæ lov, tuå kauan hain. Du aboiltan ut ei ere skole magaz hvor seura ta Jesus sta tur van ser ja maan bele ude stan Kristus Jesus Kristus Jesus Kristus ryksin autta voi Jesus Kristus Jesus Kristus, Jeesus Kristus, Jeesus Kristus Yes Christs exiting out our voice Yes Christs Yes crystals Yes Christ exiting out! Da er vi tilbake igjen vi på Radio 69, Radio 69. og uh, du hører på Joachim Settmiddagsshow uten Joachim. Han er dessverre syk i dag, var ikke på skolen, så da inviterte vi sidekick Mathias Olsen i for, som har vært innom med masse artige innslag og en, et herlig resultat i brustesten. Vi kan rapportere at uh, gøy saft gikk inn på andre plass i uh, drikkevaretesten. Det er Tabekstra som leder med 81 Korker, og Gjødsaft ligger på siste plass. Det er forløpig bare to drikkevarer som er med. Neste uke så har vi planlagt å teste cola, eller Faris. Det kan bli veldig spennende, eller så blir det noe backup hvis vi ikke rekker det. Vi skal snart høre på en sang til før vi runder av. Er det noe du vil si, Mathias? Uh, ja, det är at... Uh at uh, den sangen vi skal høre på, den er skikkelig bra. Ja, den är ganske bra den, for den heter Black Eyes and Blue Radio Edit av CLMD. det var Black Eyes and Blue med av CLMD Vi ska tacka för oss för dag Vi har haft både Simon Show och Roar Show. Ja, Simon och Simon. Ja, ja, Simon han introducerade och Roar tog över. Ingen k rätt till några speciella personer. Det är Mattias, sine egne vänner som han har mött. Frid till en rätta Solberg, men kan inte dra från Geir, hans älskade naver. Eh, vi skal eh, straks avslutte, det har vært en eh, brukbar sending i dag, mange eh, artige innslag og en eh, par vitser som også eh, vi håper slo an. Eh, vi har fått en, en ny sista plass i eh, eh, drikkevaretesten, og da skal vi sette over til Disaster in the Universe av Beach House. Vi takker for oss, du, hører, for på, du hører på Radio 69, ja, Joachim Sette med oss om. Neste uke er vi tilbake igjen. Da kommer vi med mer reklame. 69 er navnet vi setter opp på Beach House Disaster in Universe.